хто ж то був перший і хто був останній позбавлений зброї Гектором, сином Пріама і Мідянашатним Ареєм. Це Богорівний Тевранд із погоничем коней Оресом, Трех Етоліянин, списник відомий ставним еномаєм, син Енопса Гелен, і з паском барвистим Оресьбій, що проживає у гілі, пильнуючи свого багатства біля Кефійського озера, де по сусідству навколо і інші живуть беготійці, що мають багаті маєтки. Щойно і здалеку білораменно побачила Гера, як у жорстокім побоїщі купами гинуть Аргеї, зразу ж вона до Афіни, Звернулась і словом крилатим. Гори нам, Зевса, егідодержавна, не зборена доню. Марно, як видно, тоді запевнили ми Менелая, що по руїні твердинь Іліона додому він прийде. В разі дозволимо згубному ми шаленіти арею. Час би подумати й нам про таку ж оборону завзяту. Мовила так. Не перечила їй ясноока Афіна, і злотосбруйних сама запрягать заходилася коней Гера, найстарша богиня великого крона Садонька. Геба ж до осі залізної двоє коліс восьми шпицих, гнутих із міді, з обох колісниці боків прикріпила, обід у них золотий і нетлінний а зверху їх шини мідяні, пригнані щільно, аж любого очам подивитись, маточен гнізда сріблом по обидва їх боки обиті. Сам же в асах колісниці тримався на злотних і срібних пасах міцних, а навкруг його поручні бігли подвійні, дишель же був із срібла, до кінцівки його прив'язала геба красиве ярмо золоте, від якого красиві йшли золоті хомути, під ярмо підвела тоді гера, коней своїх прутконогих, вся прагнучи звади та битви. Вчасто й Афіна, дочка Егідодержавного державного Зевса, в горниці батьківській шати легкі свої в світлих узорах, скинула з себе руками своїми вишиваній ткані, в панцир убралася батька свого хмаровладного Зевса і приготувалася збройно до битви, що сльози приносить. Плечі Страшна, золотими оздоблені вся торочками, їй прикривала Егіда, оточена жахом навколо, звада у ній і завзяття її, гонитва, що душу морозить. І голова Горгони страшної на вигляд потвори, грізне страшневоно Зевса Егідодержавець знамення, з гребенем пишним шолом. Золотий, що терма, шишаками, був на ній. По статі воїв стаміст той шалом прикрашали. У вогняну колісницю війшла і спис ухопила гострий, важкий і міцний, що ним побивала героїв шерги, гнівом охоплена донька всевладного батька. Гера ляскучим бичем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 Вони там побачили Зевса, що на найвищій сидів із численних вершин Олімпійських. Коней Баских тоді білораменно притримала Гера, і до Верховного Зевса Кроніда з питанням звернулась. Зевсе, наш батьку, невже не гнівить тебе злочин Арея? Скільки мужів та яких? Погубив він в народі Ахейським. Марно, безглуздо, мені на печаль. Вони ж безтурботно тішаться цим. І кипріда отай Аполлон срібнолукий, Дурня підбивши самі, що ніяких не знає законів. Зевсе наш батько. Чи сердитись будеш, коли я арея Хльостко бичем відшмагаю, Та геть прожину з бойовища?